Розділ 45. У хлопця з Альто на телефоні була програма, за якою можна було викликати авто всього за декілька хвилин. Їхати всім чотирьом в одній машині йому здалося негодящим, тому він натиснув двічі і замовив два авто. Він поїхав із Вествудом, щоб надолужити згаяне і згадати про минуле, а Ричар і Ченк поїхали слідом за ними самі в легковику. Будинок цього хлопця виявився типовою спорудою 1950-х років, яку так відреставрували у 1970-х, що вона почала нагадувати будинки 1930-х. Ричард зробив висновок, що тепер цей будинок був автентичним уже в трьох шарах, як би іронічно це не виглядало, і коштував він, мабуть, більше, ніж усе, що Ричард спромігся заробити за життя. Всередині було чисто у сріблясто-чорних кольорах. Ричард очікував побачити тут той самий безлад із заплутаних комп'ютерних пристроїв, як це було у квартирі Маккена в Чикаго, але в кімнаті вони не побачили нічого, окрім невеличкого скляного столика та одного персонального комп'ютера невідомої марки. Там були системний блок, монітор, клавіатура та мишка, усі різних марок. Від них йшло лише п'ять дротів. Усі вони були підрізані до потрібної довжини, і були вони не сплутаними, а акуратно розміщеними. Хлопець сказав. Я сам його спроєктував. Звісно, існує багато технічних перешкод та несумісності даних, з якими треба справитися. Це наче подорож до іноземної країни. Потрібно вивчати їхню мову. І найголовніше – їхні звичаї. Я створив програмне забезпечення для браузерів. На основі Тора, бо це все, що вони використовують. Іронія в тому, що створили його в Науково-дослідницькій лабораторії Військово-морських сил США, щоб забезпечити безпечний притулок дисидентам та громадським активістам у всьому світі. З чого випливає, що закон про ненавмисні наслідки дає цілому світовій копняка підзад просто там. ТОР розшифровується. Як цибулева маршрутизація, бо саме із цим нам і доводиться стикатися. Спочатку одні шари, потім ще одні, потім ще одні, як шари цибулі, спочатку в самій глибині мережі, а потім уже й у межах інших окремих сайтів. Він сів та увімкнув свій комп'ютер. На екрані не було нічого такого. Жодних фото відкритого космосу, жодних ярликів програм. Лише короткі лінії слів, написаних зеленим кольором на чорному тлі, лише ділові нотатки, як у комп'ютері на стійці реєстрації в аеропорту або на прилавку фірми з прокату авто. Хлопець запитав, Як звуть того зниклого хлопця? Чент відповіла, Майкл Маккен. Номер соціального страхування? Невідомо. Домашня адреса? Невідомо. Це недобре, відзначив хлопець. Спочатку потрібно зробити декілька попередніх кроків. Мені потрібно те, що я називаю мережевим відбитком пальців. Це написаний мною алгоритм. Трохи того, трохи іншого. Певний мінімум який необхідний для точності пошуків. Досить непогано вийшло, до речі. Ми могли б почати із чогось елементарного, наприклад, рахунку за кабельне. Проте є й інші шляхи. Ви знаєте його найближчого родича. Це його батько, Пітер Маккен. Його матір давно померла. У нас є адреса Пітера Маккенна. Ченк назвала йому адресу. Нічим не примітний міський особняк на нічим не примітній вулиці. Лінколен парк, Чикаго. Квартира 32. Хлопець набрав на клавіатурі директиву, і на екрані з'явилося щось схоже на портал до головного комп'ютера управління соціального страхування. Доступ до справжніх урядових даних. Ричард поглянув на Ченк. А вона кивнула, наче кажучи тим самим, «Все гаразд, у мене теж таке є». Хлопець увів Дані Пітера Маккенна і одразу ж отримав номер його соціального страхування, а через нього одразу знайшов і номер Майкла, бо вони були вказані один в одного претендентами на отримання допомоги в разі втрати годувальника. Найближчі родичі Номер соціального страхування Майкла одразу привів до його адреси, яка також знаходилася в Лінколян парку, Чикаго. Тоді парубок вийшов із бази соціального страхування та зайшов у якусь іншу складну базу даних. Він увів страховий номер Майкла, його адресу, і на екрані з'явилося повторне зображення текстових кодів. Мережевий відбиток пальців. Лише Майкла Маккенна, і нікого більше. Хлопець увів нову директиву, і на екрані з'явилося щось на зразок титульної сторінки. Вихідне форматування на ній було таким самим, як і в попередньої, написи зеленим кольором на чорному тлі. Проте цього разу на ній з'явилися і таблиці, і інтервали, і центрування, тож вона частково нагадувала комерційний продукт. Чи його макет? Чим воно, мабуть, і було, на думку Ричера? Якоюсь мірою. Потенційно. Вона мала досить привабливий вигляд. Наче яскраві смарагди, розкладені на оксамиті. Найбільш помітним словом на сторінці було батискав. «Ви розумієте, що це?» запитав хлопець. «Підводний човен, відповіла Ченк, який може опускатися аж на дно океану. Спочатку я назвав його Немо». Як героя у книзі «20 тисяч» л'є під водою. Він керує підводним човном під назвою «Наутилус». Мені він подобається, бо ним у латинською означає «ніхто», що здавалося мені цілком підходящим. Проте потім вони зробили цей мультик про рибку. Це все зруйнувало. Він набрав на клавіатурі ще одну директиву, і на екрані з'явився ще один рядок пошуку. Він сказав. Гаразд, заводьте свої мотори. Ставлю на 32 секунди. Він ставив у пошуковий рядок цілу купу інформації. Не ім'я Майкла Маккенна, а якісь довгі текстові коди з попередньої бази даних. Мережевий відбиток. Мабуть, це краще за саме ім'я. Хлопець натиснув на кнопку «Пуск», а в ричоровій голові почав цокати годинник 5 секунд. Парубок сказав. Колись це можна буде зробити набагато швидше. Пошук необробленої інформації працює добре, а от пошук сторінок застряг поки що на функції вставки заміни зі старого текстового процесора 12 секунд. Хлопець сказав. Але зрозумійте мене правильно. В цілому, цей пошук досить швидкий. Але глибинна мережа дуже велика. У цьому і уся проблема. А в мене немає тих переваг, якими володіє Гугл. Ніхто не вимагає моєї уваги. Вони хочуть абсолютно протилежного. Але тепер я там. Просто зараз. Я серед них. Вони мене не бачать. Проте я можу бачити їх. 25 секунд. Хлопець нічого не сказав цього разу. А тоді пошук припинився. На екрані висвітився список посилань. Ми його знайшли, сказав хлопець. 26 секунд. Набагато швидше заобіцяні 32. Досить непогано, відзначив Ричард. Я трохи ризикував. Я звузив поле для пошуку. Я знав, де мені слід його шукати. А саме. Сподіваюсь, містер Вествуд трохи розповів вам про мене. Ті кролячі нори, над якими нам доводиться працювати, іноді просто вибираємо не ми, а за нас. Не за заслуги. Ричард кивнув. Вирішення, а не сама проблема. Пошук у глибинній мережі є високоякісним у технічному сенсі, проте іноді він може бути не надто приємним. У ньому є все, проте в цілому це табурет на трьох опорах. І ця його остання опора представлена широким ринком кримінальних послуг, де можна придбати абсолютно все, починаючи від номера вашої кредитки до вбивства. Існують навіть сайти-аукціони, де кілери конкурують між собою за роботу. Найнижча ставка виграє. Є сайти, де ви можете навіть уточнити, як саме повинна померти ваша дружина, наприклад, а підрядники вже підрахують спеціально для вас вартість замовлення. Ченг запитала. Де ви знайшли Майкла Маккенна? Хлопець відповів. Другою опорою цього стільця, яким ми уявили собі глибинну мережу, є порнографія найнижчого сорту. Вона навіть у мене викликає відразу, а я людина із не зовсім традиційними поглядами. То він цим захоплювався. Ні, я знайшов його в третій опорі. Що вона собою являє? Неважко було про це здогадатися. Через ангедонію. Через те, що стрілка на його шкалі щастя застрягла на нулю. Третьою опорою глибинної мережі є суїцид. Хлопець із Палуальто сказав, «Іноді я переглядаю ці оголошення. Сподіваюсь, що як антрополог, а не як вуайрест, 25. Не відвідувач зоопарку. Я гадаю, що Майкл Маккен був не зовсім типовою людиною. Від народження він був у депресії, а якщо врахувати ще й те, що його матір померла дуже давно, то померла вона ще тоді, коли він був молодим. Не надто хороша комбінація обставин. Я певен, що він хотів учинити так усе своє життя. Кожного дня. Ми не можемо знати точно, наскільки впевненими та рішучими є ці люди. У них немає тимчасових білих та чорних смуг. Такі люди глибоко і щиро ненавидять свої життя і хочуть їх урвати. Вони хочуть упіймати свій автобус. Так вони кажуть. Вони хочуть упіймати свій автобус та поїхати геть із міста. Але це дуже великий крок. На деяких із цих оголошень є пропозиції підтримки. Ось чому я запитав про раптову появу нового друга. Їх називають партнерами-самогубцями. Вони роблять це разом. Вони тримаються за руки і стрибають униз разом, так би мовити. Ці оголошення їх поєднують. Ведеться багато розмов про їхню сумісність. Майклів партнер також зник. Чент відповіла. Ми цього не знаємо. Ми навіть не знаємо, хто це був, чоловік чи жінка. Але гадаємо, що мешкав його партнер десь поблизу Талси, у штаті Оклахома. Вествуд запитав, про що вони розмовляють в інших оголошеннях? Вони розмовляють про те, як це зробити. Безкінечно. Це для них вагоме питання. Там є безліч різної інформації. Вони обговорюють її так, наче це святе письмо. Найкращим способом з усіх є постріл у голову із рушниці. Миттєвий. Як нам усім відомо, іще й на 99% ефективний. Постріл із пістолета в рот ефективний на 97%. З рушниці в груди на 96%, а з пістолета в груди десь на 89%. Що у відсотках дає приблизно стільки ж, як повішання. Самопідпал є десь на 76% ефективним, а підпал власного будинку – близько 73. Ніхто, власне, не хоче отримати нижчу ефективність. Разом із тим, вистрибування на колію перед поїздом знову дає високий відсоток – 96. Стрибок із даху є ефективним десь на 93%, а в'їзд на авто в опору моста – на 78. Але не забудьте пристебнутися паском безпеки. Вас може просто викинути з машини. У непристебнутих водіїв шанс померти становить рівно 70%. Вам потрібно втриматися на сидінні, поки мотор не вийде крізь щиток приладів. І останній, проте не найгірший спосіб, який завжди був популярним, який також горі цього рейтингу і поступається лише пострілу з рушниці – це ціаніт. Його ефективність становить понад 97%, а результат настає всього через дві хвилини. Але ці дві хвилини принесуть вам просто жахливу агонію. І саме в цьому полягає проблема. Усі найкращі способи є дуже жорстокими. Деякі люди просто не можуть це пережити. До того ж, як жінки, так і чоловіки. А от у деяких людей просто немає потрібних для цього умов. Наприклад, якщо ви живете в місті, то у вас немає старої дядькової гвинтівки в сараї. Або ви не можете примусити себе дійти навіть до ванної кімнати, як ви тоді зробите це до залізничних колій. То що вони роблять у таких випадках? Вони розмовляють. Безкінечно. Про святий Грааль, 26. Швидкий і безболісний. Наче ти просто заснеш і вже ніколи не прокинешся. Саме цього вони шукають. І в них колись таке було. Або в їхніх батьків. Це могла бути упаковка снодійних або склянка шотландського віскі. Або можна прикріпити до вихлопної труби шланг і вставити його крізь вікно до сімейного б'юїка ти засинаєш і ніколи більше не прокидаєшся. Гарантовано. Проте зараз цього вже не існує. Тепер у сімейному б'юїці є каталітичний нейтралізатор вихлопних газів. Більше ніякого чадного газу. Принаймні в достатній кількості. Ви отримаєте лише головний біль та висипку на тілі. Ваші віски таке ж саме, як завжди. Проте снодійні таблетки стали зовсім іншими. Вони стали безпечними. Якщо ви приймете всю упаковку зараз, то просто заснете на півтора дні, але не помрете. Життя в Америці стало безпечнішим. І це створює для таких типів проблему. Саме це є основною причиною, яка приводить їх до глибинної мережі. Звісно, сором також є однією з них. Проте найперше, що веде їх сюди, це те, що вирішення їхніх проблем здається їм чимось невідомим. У реальному світі на них чекали би і боргові обов'язки, і соціальна відповідальність, і ще ціла купа всіх тих адвокатських штучок. Тож якщо ваш б'юїка більше не годиться, то новим підходящим джерелом чадного газу можуть стати маленькі переносні грилі, які продаються в супермаркетах. Вистелені фольгою з із деревним вугіллям та металевий гриль, усе це в целофановій упаковці та повністю готове до використання. Ви розставляєте 6 чи 8 таких грилів у своїй спальні, кладете їх десь високо на полицях, запалюєте їх усі, і чадний газ одразу ж починає з них випаровуватися, наче рідина, важчі за повітря, він падає на підлогу вашої спальні а тоді здіймається на рівень вашого ліжка і виряджає вас на той світ. Швидко і безболісно. Наче засинаєш і більше ніколи не прокидаєшся. Святий Грааль. Ось тільки один із цих грилів ще й може підпалити одну зі стін, і будинок згорить ущент, а тому ті людині, яка вигадала цей метод, світить ще й десь із півтисячі судових позовів. Ченк запитала а які ще закони вони порушують. Тут усе залежить від того, скільки всього вони можуть перенести. Навіть шланг від вихлопної труби у вікні машини для декого може виявитися занадто складним. У гаражі холодно, у машині незручно, і взагалі, усе це має дивакуватий вигляд. Хоча чадний газ робить трупи дуже привабливими. Рожевими, як вишневий цвіт. Здоровими на вигляд. Полегшує роботу тим, хто займатиметься тілом перед похоронами. Але деякі люди хочуть померти вдома. У власному будинку. Ось що для них є святий Грааль. Тож іще одним нововведенням став газ іншого типу. Плюс іще один цікавий медичний факт. Можна вас запитати дещо. Якщо ви затримуєте дихання на довгий час, що змушує вас знову почати дихати. Гадаю, те, що мені не вистачає кисню. Ось це і є той цікавий факт. Це не брак кисню, а надлишок вуглекислого газу. Майже те саме, проте це не зовсім так. Річ у тім, що в такому випадку ви можете вдихнути будь-який тип газу, і якщо це буде не вуглекислий газ, то ваш мозок буде задоволений. У вас навіть можуть бути повні груди азоту, а зовсім не кисню, від чого ви можете впасти замертво, проте ваші легені все одно вам скажуть, гей, чуваче, у нас все класно, поки тут немає вуглекислого газу, нам немає потреби сильніше працювати, доки він не з'явиться. І вони цього не зроблять, тому що ви ніколи більше не дихатимете. Вам це буде не потрібно. Тому що у ваших грудях більше не буде вуглекислого газу. Ось і все. Тому ці самогубці почали вдихати азот, проте для цього потрібно було йти до зварювального цеху. А ще й циліндри занадто важкі, тож вони почали вдихати гелій із магазину, що торгує повітряними кульками. Проте для цього потрібні маски та трубки, що вже має дивакувати вигляд. Тож у результаті більшість людей задовольняються нічим іншим. Як старомодною упаковкою снодійного та склянкою шотландського віскі. Саме так, як це було раніше. Ось тільки зараз так не може більше бути. Снодійні тепер представлені такими препаратами, як пентобарбітал та секанол, які суворо контролюють. Їх неможливо дістати. Хіба що нелегальним способом, там, де тебе ніхто не знайде. Є певні джерела. Святий Грааль. Звісно, більшість таких пропозицій є аферами. Перемалений пентобарбітал із Китаю тощо. Розчиніть у воді чи фруктовому соку. Летальна доза може вартувати від 8 до 9 сотень доларів. Деякі бідні вічайдухи беруть готівку, ідуть до відділення маніграм, відсилують гроші, а тоді чекають удома. Хвилюються та гризуть себе, і ніколи так і не отримують той порошковий пентобар-бітал із Китаю, бо його ніколи і не існувало. Порошок на тій фотографії в мережі насправді був простим тальком, а пляшка із рецептом взагалі була від чогось іншого. Нище впасти просто нікуди, на мою думку. Вони полюють за останніми сподіваннями самогубців. Ричард сказав. Проте ви натякаєте на те, що деякі з цих замовлень є чесними. Ви сказали більшість, а не всі. Секанол зник зовсім. Пентобарбітал – це остання надія. Він сам по собі стає святим Граалом. Єдиним легальним способом уживання пентобарбіталу у Сполучених Штатах є присипляння великих тварин. Деяких тварин викрадають, а деяких ветеринарів просто підкуповують. А чому б ні? Смертельна для людини доза це дві маленькі пляшечки. Їх легко переслати. Федекс про це потурбується. Дев'ять сотень баксів за те, що випадково розливається по підлозі, коли ти вбиваєш осла. Ви б також на таке пристали. Він побачив будинки у яких досі мешкали звичайні люди, і будинки, які вже переобладнали на офіси для людей, що торгували добривом та насінням, а ще він помітив приміщення, де працював ветеринар, що лікував велику рогату худобу. Ричард сказав, «Покажіть нам те, що писав Майкл Маккен. Ми хочемо прочитати, що він написав».